قانون حکم ده اجوبی اطلاف قانون ده دیں کہ او یا حرکت حرکت حرکت قانون چیتا صورتو ندی او یا تو صورتو ندی دو صورتو ندی واو یا حرکت نقل کی او ما قبل تور او شپگو صورتو ندی اگر حرکت او یا چی شیکيږي حضرتي قانون تقریبا فاطمه سوره تن او باندې مشتمل دی فایل چې دا کې رضیل اسلام نمبر قاعده ده او دې کې د سرور شپونه غا په قاعده کې چې قانون دې دې دعو طعو ولا قانون قانون حکم دې اتوبي مطلب د قانون د دی چې دې قانون کې اته صورتونه دي په دوه صورتونو کې واو یا حرکت څخه نقل کیږي او په باقي شپه صورتونو کې د واو یا حرکت هیڅ کېږي حضرت په دیو جنو یا ول څه دغه صورتونه یا چې کوم صورتونه کې حرکت د واو یا نقل کیږي باقي صورتونه بخت بفو د اول په دوه صورتونو کې حرکت د واو یا نقل کیږي دا صورتونه د ذکر اس قانون کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین لے جب ایک قانون بارے پویدل نمخی دا خبر یاد ہے کہ اس قانون کے آٹھ صورتیں ہیں اتا صورت میں دو صورتوں میں واؤ اور یاک کے حرکت کو نقل کر کے وہ یا حرکت نقل کی کے اور باقی چیز صورتوں میں حرکت کو حضب کریں گے لیٰذا نقل والے دو صورتوں کو ذہن نشین لے باقی ان کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں واؤ یا حرکت کو حضب دین آلاءواتی سمره سورتو نا دی آغا بحضیبی هغه اول د سورتو نا چې حرکت د واو یا نقل کیجی واو یا مضمون بی ما قبل دینا مقصور بی ما بعد دینا ما ما ماده بی من دی سورتو نا دیو سورتو واو ویا نقل کیجی ما قبل توارکول واجیف بی دو سورتو نا کب میارا هرکت واو یا نقلتو نا دینا ما واجب توارکول واو او واو او او او او او او او او مزموم او مكتنه کسروی او روستنه تیشه راتی او او او مده راتی نو زلتا دو او او حرکتنان کل کور ما قبل تو ورکول دا واجب نشال فتار بنده داعونا او رامیونا داعونا و رامونا داعونا فاصل که داعی ونو, داعي ونو. او دوو مضمومات روست دا تکسترنه را غی؟ او د نروست و او نروسته چی چه لکه؟ دوو مدده. صورت دا صورت صورت چې دوووی آ حرکت نا کلکی جسا تور کن؟ ما قبل. داعی اوونه چی دووو حرکت ما قبل تور کن؟ داعونه تیجوهی دیو. با اجتماع ساکنین را جو ما بینده دوو و او بینو که اول دوو مدده کنه او دا او دا اتخاذ ساکنین على غیر هد او على غير حد هرازيا اول واو كان متدن يثال ساكنين على غير حد فراسي اول مدى اني خفيفه يغتسي طيب ازيك بدل تن داول واو حدثو شفتني تشوفوا اول داو بالمثال كراميونا فتشالوشكا كي واو راميونا كي يام متقومه ما كيتي كسره ما بعد ي انا اول مدى متصلمتو قاعده دا چې یا راحثې وښودل کترې نامکه دی وایم متنه ارکته yana کلي دی ساته مخالض نورا می يونيو نه چې بیا حرکت تمین تور په نشې ته نېږي او نه نو یو یا ساکینه بل وو اوس یا ساکینه مخکې تیजामा قاعده چې یا ساکتې مخکې زمری پر سر والا قاضي مطابق 50 تر بدلو یم په و سره بدل کو نورا امونی ته جوړي استعمال تاکیم دغله ووونه تاکیم دغله اول ووونو د تاکیم ماده وکنه دا اول وو انڅه د ټونشې ته نې ورسو را مو دا اول شقري رښتانه دي دې استغفری سهولې کمه کنه تاسو پوښیږه پوښ؟ تب پوښور باندې دا وو اوریا مزحوه ما قبل مکسور هو اور ما بعد وای ماده هته اس واو یا حرکت کی نقل کرتم ندغه واو یا حرکت نقل کو ما قبل ثور کول عادی دی لکتاعون و رامون اصل کی داعی وونو اول واو نه دروستہ د کثرین نه راغی دروستہ تبلو واو ساکن مخی تی زما د وای ماده د رامون اصل کی رام یونو یا راغ لروستہ د کثرین نشیغه د مین قصرہ دا او بیا د یان روستہ وای ماده دې ورځې نه اوه یا حرکت هم نقل کومه قبل ته ورته بیا یا ساکینه مظهره ما قبل مزوم دا یم په سره بدل کدارا میونه کې د یو سره ولا قانون داعون او رامونه اوس انتقاد ساکینه لغفه ما بین د ووا کې اول ول مدو نووم حزب کو نو چې جوړ شو داعون او رامونه ته جوړ شو بس دیم صورت وای دبل وضاحت ته ضرورت مصبث غل پکې د تابع نور بنورتی ګوم نمبر صورت واو یا مقصور وی ما قبلتی چی شوی مضمونی او ماباتی یا مدوي ویم صورت دارد و او یا چی شوی مقصور مختیت زموی ما قبلتی چی شوی رسی یا مدد رسی نظر تا دا قیده دا حرکت دا و یا به ایسا تا بور کن تی ما قبلت ورکول واجب دی لکتا دعینا او تنهینا او ع او ترمه داډېر مشکوره ته ته ع نه دا پااصل کشي او تا او نه تن دا پااصل کې تنين او ترمه پااصل کې ترمي نودلته چ وا او یا مسوه راغله تن نه پااصلې تان هو نه دی ده فاصل کې ترمون ترمه را نا نا راستانه نه سه نو تن تنهينا او تدعينه تدعينه فاصل کې تدعوا ونو متل چې چلوسته او ورا غیروسته د زمينه او روسته د وونه چې شې راغی <سؤال> يا متراغله تنهوينه کې یاغله روسته د او روسته د ديانه چې شې راغی <سؤال> <سؤال> بلې یاد متراغله نو په دې ډول حرکت یا نقل چاته مرکو ماندا بلتمور نو چې شیطانې چوک تد عوینه کې کې چې تی راځو تد عیونه تی چوسو تد عینا عیونه دا و ساکینه د یام ساکینه ده او تن تنهونه کې تنهینه نه تنه جوس ده دا تد کې دا و ساکینه مکه ته کسره معادن والا قید د وزن و اون په اساسره بدلل شو یا سر دا استعمال ساکینه نور غل په مابند چا کیږي بیا اولا یا ماده و غم چې شي کا متصادعین نتیتو څو تنهینا کې مشتماله ساکلین د غل پمابند دوه یا اينو کې اولا یا چې شوه ماده و غم چې شي کا حدد او یا مجشور وي ما قبل ته او ما بعد ته ما یا ماده وي مدل تم د یا حرکت نو تلقي ما قبل ورکول کول واجب دي مثال به څنګه لکه تدعین او تنهینا اسمت از اصل می صدر وینا وتن ہوینا و یا نقل کمع سبب تمرق بیا اول مثال کی و ساکن اظهار ما قبل سے مقصود نو دا و یا حرکت و پر یا سره بدل تا متد عین او تنہین تجوش پھر التقاء ساکنین د ساکنین رغلہ نو اول ساکن یا مد دوا او من گویل التقاء ساکنین علی غیر حدیدہ چې اول ساکن کی چوی مد نوغه حذف کیږي نو دی ودنه پہلیا کو حذف کر دیا اوولم یا حسف پلانو تدعین او تنهینه تی دورشه د صورت ک خلاصه او یا او ول سلسله دور شد نو راڅو وضاحت کوي علي دوه ځکې په اول صورت کې دغه دوه سوره تمې ده واو یا مزح روسته د کتر نه راځي ما ما باتیں شي واو یا مقصود روسته د زمین روسته د زمین راځي ما باتیں نشي د اول صورت کې به حرکت د واو یا نقلې کې شاته ما څه ول څه بیا به چې چلوي د داو راغله روسته د چا لکه دا یا چې راغله روسته د زمينه نو د اول صورت کې بیا په سره بدل شي فدین صورت کې به وو په تاسو سره بدل اول صورت یو سر سروالانا دین صورت کې له چا ډول ما څه ولا هغه صورتونه شپږ صورتونه کې حرکت د واو یا لکه ازب دا ب شپکو صورتتونو کېګوره یو صورت ته آسانه چې سره یو ځای که دسې را شيي مونږ چې یالته چېغه کې که کنه چې وا او یا را شي په مقابله د لام کلې د فیل ک را شي مداوا یا چې کو کوله شي مقابله د لام کلې د فیل مزار کې را شي نو دا حرکت دو یاسیې اوور ل تا او ت او نه در یارمې تر دلته چې چلوڅي واو یا ارغله په مقابله د لام کلمې د فعل مضارع کې واو یا چې په مقابله د لام کلمې د فعل مضارع کې دا چې نو دا واو یا چې شي کې ساکنه دي یذعو ستدعو ندعو يدعو تدعو اضعف وارغله په مقابله د لام کلمې د فعل مضارع کې واو مخزف وو مشاکين ته یذعو ادعو یارمی ترمی ارمی نرمی دا کو صورتونه دازا فزان زانته دا واو او ریا مظلوم او یا مظلومه او ما قبل تنه مخصوریت لیکن ما با تنه وای مدنه لکیرمی ترمی ارمی نرمی دا فصل کیارمی او ترمی او ارمی او نرمیو مطلب تندیا سمح حذف کړم یارمی ترمی ارمی شو واو او ریا مظلوم هو ما بعد وواامې لیکن معقب مخصوم أو, أو, او دا, واو دا. واو واو بل سره پهې پر راه دلته دا صورت داغه ده چې به واونه را شي او واتنې مضموې اول وال مضمومي او روتن وا چې دا غلکه تااک د مدد دی او داواي مضونه نه مخکې کا سره نهشته دی وا روسته زمین نه راشي وا روسته کثرې نه را شي بلکې روسته د چاانه را ځي روسته زمین نه را شي دا د دیم صورت پسه ده ده چې واو اویا مزومہ ما ذات نوا ی متوی لیکن ما قبل سے مقصود نہیں بلکہ دا و یا چان روس تراسی زمین روس تراس نو دل تم حرکت دا و یا چی چھ کی گلہ کا اورج مثال ویسن لکھیا یت اون دا پاسل کی یدعو گونو تدعون پاسل کی تدعو ہونا دا تطول ونتی ما الہ وای مزومہ بل وای مت رغت لن سم دزورد شود تو نے کہ واو ساکنہ ابیہ دشت میں ساکن ہیں دو جنہ دا اول واو چھے سو ہم نمبر دا دے واو یا مزہو معاطہ نہ واو متوی لیکن ماقبل مکسور نہیں لقیتون او تاتون پھسل کی ادعون او تدعنوا دو واو زما حذف کر دوم دلتفاع ساکن ہیں دو جنہ ور دو نیت اون او تون او یا مزہو لیکن نما قبل مكسور هو نما بات ومدا نما قبل تنكسر ونما بات نتیش ما بات نو متغلی د دې صورت کې حرکت دوا ویه غرسيتي لكیدعو تدو ادعو دا اصل کې يدعو تدو أدعو, ادعو ندعو لتوو مزمومه نما چې تکسر او نما بات نو متو بدلتم دوا زم اور ته ليدعو تدو ادعو ما اوس بل ثلورم صورت داد جواب او یا مكسور وي ما قبل ورنه مضمون مي لکه ما باتن ايه مته نه راغلي اغه نقر والا حرکت کي خودا غو جواب مكسور و مخکبه تي زمو ما باتن به تي ش یا و يا دلته واو یا مضمون دي مكسور دي ما قبل تي زمدا لکه ما باتن تي ش يا مته نه نو دي صورت کې حرکت دا وايي چې کي حذف کيږي لکه بي ترامن دا په سل کې بي ترامي بترامو ينوه بترامو ينوه یاغله روسته زمينه وا بترامو بترامو ينوه بترامو ين يا مخصوده وا مخکې ته زماله او ما بعد یا نتیشه نه دراغله مدد یا مدنه دراغله نو دل تميا ساکنه کرا استماز ساکنه را په مابين د یو تنوین کې یا محا یا حذف کرا نو چې ته نتیجې ورسو د ير یا مسدد بخطاب علاکنه ما قبل زمم په کسری سره بدل کړه دې ترام می موین وا د یا کسرم حذف کړه نا یا کسرم حذف کړه بیا استعمال ساکنه په ما باندې یو تنوین کې نا بدلتا ما قبل زمم په کسری سره بدل کړه او استعمال ساکنه په ما باندې یو تنوین کې عام حذف نه جوړشو دې ترام انت جوړشو نو څنګه دا شد قبل زمم په کسری سره بدل شو او بیا هغهروسته دسې چلووس چېقا سااک وج نه د یا حضف و او یا مقصور معقب ما مضمونوي معباتې نه یا مدن لکه ب ترراین د ف سر کې بطررا موون بتهرا وین وو یا په که ک حذب کرد دی د قاید د جه ځکه یا مقصه راغله مخکېې زما او ماباتې مدن وه بیا یا مشاده د مخفهلهکان لی او د تعلیینا قایده ده یا ته معقب زما په چا سروت کسری سره بدلېږي نو ماقبل ځم په کسری سره بدلاکه او دې ته با تاکین نه غل په ماوین د یو تنوین کې حذف کنا بي طرامن تنهږي سلورم صورت چې حرکت نو تلکیږي حذف کیږي واو او یا مکسور و ما بات نه یا مدوي لیکن ماقبل تي مزمون نه وي کښي ماقبل تي مزمون نه ني بلکې یا ماقبل تي مچي شهرغلې مکسور غره لکه ترمین او تدسینا ترمین اتاه اصل کې ترمي دو یا ګې دي اوله <متسكت> یا متحه سایت سااک نه چې نه ف سر کې تااج چې ګنو دلته د چې تلو چې یا مسوو راغلله او معله دوله یا مدده ده او دومره ده چې معقب چې چې شی نه دی زمن نه ده درته د یا حاقت ورده داې ما د دوه یاو راغئ او اوله اعتقاذ ساکننو راله او اولله یا مدهوه د کاله یا سا نه مکې ک وه اول یا حذفو شی نه جوړو تامین او تاج سی وی نتی نه جو سی وی نه ده جتا چې سی وی نه کی جدا سد سی نه parcel تي سد سد سی وی نو دا و چې حد کنوت نو بیا چې سد سی او نتی جوړیږي بیا دلته غدم یادونو علي قاعده دونه 50 را بدلګي یا سره بدل واو یا مقصوره ما باتنه یا مدده لیکن ما قبل مضمونه لکه ترمینه او تسینه او دا پاسه ترمینه او تسینه و او یا کسرم حضب را و دویم رسال که و او ساکین مسته کسره میعادون و او قائده و جنه و او پیاس را بدل کنه ترمینه و تسینه تیجو ده انتقاد ساکنین او اولا یا محضب که و اولا یا تیسه او مدده و او انتقاد غیر حدیه و او شفاگم صورت داده دا دا. او او یا مکسور وی لیکن نہ ما قبل تی مزموم یا نہ ما بعد تی یا مدوی او برامین دا بداع فصل کی بداعی ون او برامی ينو نو تسجلوا بداعی ون او برامی ينو واستدرچ ما قبل تی مزموم نده او ما بعد تی نو دې وجنه حرکت او یا بساک دغه کو غرداو نو چې څې جوړ شو بیا د بداعی ون دای يا بداعن كوتو وحركتهم قرضو اعتقاد يا داو ساكنه مكتكسره اغلب يا وون پيا سره بدل كه او اعتقاد ساكنه نه الف ما بين ده يود تنكيام حذف كنوشه تني دورشو بداع انت دورشو لكن نما قبل مذموهو نما بات يا مدحو انما باتن يا مدراغلي لك بداعن او برامين دافصل كي بداعن او برامين تا يا كسر مغه پیلے مثال می وو کو یا ساتھ بدلاوم په یا سره بدل کبیداعن او چې چې اتنی جوړ شو درامن تن جوړ شو او بیا د التقای ساکنین د وځن دایا او ورجدل نن چې شو ورن جوړ شو بداعن او درامن تن جوړ لیکن په دو توو سورتو کې اندر و یا حرکت کو نقل کرنا اور باقی می ګرا دینا یو شرط کې ساتھ مشروط ه اولو دو سورتو کې چې دوا یا حرکت نقل کیږي او فو باقی شپو سورتون کې دا کرسی کی نو پټول کی یو شرط ده او هغه شرط دا چې تا غواو یا بدل د چا نه راځ همزي سي بدل هم همزي بدل کی جوازي قانون کې تاه نه وو د کوم جوازي قانون نه دا بدل دسان نه راغلی دا یا بدل د همزي نه نه راځي تر یا بدل د همزي نه راغلی او د قانون او د قانون ته دا دغه جوازي قانون نو عدالت حرکت دوا یا نقل کیږي او نو په دیشبو صورتونو کې حرکت دا یا حذف کیږي او که دوی قانون راغل بیا بیا دغه کیږي نقل کیږي هم او شپو صورتونو کراچه آلته حضرت کیږي هم لیکن پهله د ثورتو م صورتو کې اندر واو یا حرکت کو نقل کرنا او په پاکي صورتونو کې ادبو یا حرکت ورزول یو شرط کے ساتھ مشروط هي دا په شرط باندې مشروط هي او هغه شرط دا ده کې و واو اور یا حمزه سے بدل کسی جوازي قانون کې تانو لک قارئن قارئ د قاريون د پسر کې چې قارئ چې کومه قاعده ولا کېدلهم د دې نیرون والا قانون ولا کېد نیرون چې دا قاعده لکه چې همزه مو طاهریکه مخ کې چې کثرې جایزه لږه چې دا همزه په سره بدل کې نو قاری یو مخ کې او یا سره بدل ک نو یو کیږي او دې کې د يرمی نه چلےږي ولین صلیکي چې و ساتي نه دي لیکن د تذکر نه پوه کې نه کیږي دا بدل راغلی د یا بدل راغلی دا بتانانه د همدی نه او قانون هم چ د لکه جواز قانون دی یا مستهزی دا مستاجون هم دا پ سر کې چشي مست بقاري دا بقاې اون و کې مستهین بقاونه او ب مستاجونه او قا او مستهزی دا قاری او مستهزئ او بقاری ان بمستهزئ ان بقاری اینا بمستهزئ اینا بقاریون مستهزینو دلته یا او قاریون کی او مستهزینو کی واخلا دلته د یا حرکت نه نقل کیږي ولی قاری او قاریون مستهزون د نورو کی دلته د یا حرکت نه ورځيږي ځکه په دې ټولو مثالونو کی یا حمزه بدل دغه بدل دغه له حمزه نه هغه قانون سره چل قانون جواز دي او اگر وو یا حمزه چه بدل کی شي وجوبي قانون او قانون کې ساتو کدا وو یا حمزه بدل داغري او د کوم وجوبي قانون نه بدل داغري نو بیا بدلې وو یا حرکت نقل کیږي بیا یا حزب کیږي بهم نقل کیږي بهم لکه جا ان دا جا ان دا فصل کیچو دا جا ان فصل کې جا دا جا وو نه دا جا اون جا او جا وو نه کې جای ان او جای جا ان فصل کې جای وو نه مذکر صاحب شرفو ول قائد پکه ولګی یا رغله رسته د اړتمه پایلونه یم په همزه سره بدلاکړنې چهتنی جوړ شم جا ایونه جا اوونه بیا په همزه راغله وړ متحرکه یو پکې مخشور وا نصانی وجوبن 50 سره بدلاکاله بیا سره بدلاکړه دو چی چهتنی جوړ څلکه دا جا ایونه تنه جوړ شم بیا دلته دو دوه همزه راغله و یو کلمه کې بیا ثاني مصدات دا اند دا ایونه تن جوړ شو او دغه دا ایونه دا جايونه رغله جايونه رغله او دغه د دغه یرمي ولا قاعده کې جاری کیږي نا جايونه نو یار اغله رسته د ثنا لکه کثرینه او یا مجموعه رغله رسته کثرینه نو یا ساکنه کړه یم چې شهر ساکنه او بیا انتقال ساکنه نو کومه یو تلونکي یم حرف جوړ شو جاي تن جوړ شو وس جا یئونا او جا یئونا دا یا وخت سره ست طالب دمو فایلونه لهدازه اس کو همزه کې سات بدل لیا ا همزه سره بدل کنو جای یئون ته جوړ شو او جا یئون ته نه جوړ شو او دلته توا هم jira غلي په یو کلمه کې او یو کې پدی کې مکسوره و قاعده دا چې توا هم jira چې دواړو متحرکې ځایل ولا قاعده دا او یو په کې مکسوره نو سانبه په یا سره بدلې کوټوبن نو ثانی په یا سره بدل کا جا یونا او جا یونا ته نه مثال کې دیا زمم حذف کړه زمو په اصل کې هغه ورته له اجتماع ساکنه په ما باندې دیا تنوکیام حذف کړه نو جا ان ته نه ساکنه کو چې یا کو حذف کړه جا ان او دا بل مثال جا یونا ته نه راغی دلته مې د 11 غل روسه د کثیر نو مخ کې دا چې 11 روسه کثیر نو مخ کې دواې ماتنه حرکت یا نقل کیږي نو دلته د یا حرکت نقل کوم عقب همجی تم ورک یا التقاد یا ساکنه مکیتی مزمون په اوسره دی اوسر ولا قانون بدل سوا دلتقاد ساکنه پر ماوین د دوو و وینکی اولم حظب کو نو جاؤنه تی نجروش اولم مثال میا کا زمان نقل کر کی ماقبل یا یا ساکنه مکیتی مزمون یوسر ولا قاعده د و جنا یام په اوسره بدل کا نو جو فی التقاد ساکنه او التقاد ساکنه علی غیر حدی دی اول پکه مدونه د التقاد د قاعده اول او محاذب کو نشیتنی جوړ شو جا اون کو نشیت شو دا د څه دغه باندې شو د دې اخیری کې شرط دا مطلب دا دا هوا یا بدل د شان راکې همزینه او دا بدل په همزینه راغلي قانون جو واجب ده ته دا داوا یا نسا کې چې اون نه خپل حرکت کی او کداوا یا بدل دا چې ته همزینه او دا په قانون بیبي سره دا داوا یا حرکت نقل کیه هم په نقل صورت جوړ لکه جا یو نه کې دا د نقل صورت جوړ شو دی او کچه د 10 د څورتره مې 2000 لکه <سؤال> جا یونو زموږ په اساک له غردو له استماره کې نه پومارم دی او تر نن یې هم خلکو ته تنته جو پر خوشي یو او دایانه ولا قاعده دا د فائدې حکم له وجود کې مطلب د فائدې دا چې دایو وو پات پر کریم ده کی وو پات پر ستیوی نه دا اوسه نورم او پزومځه تلل نو قاعده <سؤال> دا چې دا وګ په سره <سؤال> بدږي خصوصا وو پات پر کریم ده یا یا سلورم ته فطینزم یا طلاتی منت غواو په یا سره بدېږي مثال بدې دي څنګه لکه ادا خواخلا دعا دعا څرنګه شه وو مصاری مخاطر موکو پالل شره بدته نو دعا کې دا وو په څومزه کې ده یا یو دعایني څو دعایني دا کوم څه ورته یا دعو یا دعوانی دا یو ده او یو ده یو دعایني خدایاني نو تشي چلو کې دلته دا pasal کې یو دا او صد عوانی چې څلوسی چې واو راغی اصل کې فسوم زکه په درم زکه و سره غی شاه تا څلو نو دا او او دا اشاره دا چې دا دا و ماقبل حرکت ته مخالف دي دا و هم چې شي مخالف دا ماچیا و ماقبل مقصود دی او ماقبل چې شي له دلته دا و په اصل کې او د حرکت معقب حرکتته مخالف مح حرکت د دو په چا بدل حالکه یا سره نه دې تو دې لا یې تو دایان نه پلې یو دعاانې او تو دعاانې نو پاې په دریم ځای ک وو اوس سر راهغې لووررم او لو معقب حرکت هم چې شي دی مخالف داون په یا سره بدل ی د ې او تو د یني یا دې ټولو مثانه ټیپینزم زه سره غلای کش په غم زه تر غلای دغه مثالونو مدهسته یی قاعده د دوه دعایان تو دعایان ولا ګره او یدعو یدعوان کی نه دی بدل شي یدعوان ته دعوان ولې نه معلومه کی زکه معقب حرکت تی شي نه دی مخالف نه دی بل معقب حرکت موافق دی معلومه کی نه دی بدلته و جمله کی بدل شو تر کدي کې هم در شرط ده چې دا و او یا په تلورم زکه کلاسیک تی لمزه کی شي دا بیا سره حرکت دې تشوي مخالف دې دا قانون کا مطلب ای هېچ وو اسمه تیسری ځای هو دا پدریم ځکه اصله مراد مازي معلومه ده یا مصدر څخه ارکیده فیر دې تیسری ځای څخه ویلن هو کر د پدریم ځکه اصله مراد ځکه یا په پینځم ځکه یا په شپږم یوه ځتره او ما قبل حرکت چې مخالفونه یانه پثاو نو دا وو که یا شرط بدلول چې شه تلورم ځکه چې دا وو واسې لکیو دعانیه او تو دعانیه دا فسل کې يو دعانه تو دعانه دریم ځکه وو तिसري ځای ته مازي کې پتریم ځکه او څوتي ځای کې تلورم و هم پیاسر بدل کړي او تو دعانه مثال د دې پیزم ځه بچنګ علاقہ او متعیني مدعایانه متعیني دا فسل کې مدع عوانی وایي وو فسل کې چې دعاده دریم ځکه او څلته پیزم ځه تره او معقب الحركات هم څه مخالف پیووم په یا سره بدل ک نو مدعایینی مدعایانی مدعایینی متعیاتون ته نتوڅو شپږم مثال بثه کله مستدعایانی مستدعایینی مستدعات د پاتل کیچې شو مستد اوانی مستد اواینی او مستد اواسون وو په واصل کې پدریم ځکيو تردا سمځه ترغه شپږم ځه ترغه نو داوم په سره بدل ک مستوایان الاخری ته نتوڅو وو چې واکې لکه استدعا اون دا فصل کی چې چيسته استدا ان د فصل کي استدا او اصول سو دا حمزه د سین د صاد د دل د عین د الف د په کوم ذکر راغی نو دا اصل کی وو مجرد کی په ترنځ کې او دلته چې شي سره راغله کا ووم ځای تر راغی وو په چې سره بدلته دا وو په یا سره بدل کونو استدا یانت نه جوړ شو او بیا دڅی څلوسو یا راغله یا راغله روسته د الف نه قومستانر کی قاعده دا د څلوسو د الف نه واکیش په طرف کی دا یا واکیش په طرف کی پامځي سره بدل کی نو بیا دا یا په همځي سره بدل کولو ابتدا انته او باځو چې دا دعا اونوالا قانون دا وجنه دا و واکیش په طرف کی او دا و په تاسو سره بدل کړي همځي سره بدل کړي خدا دا اتباره سل یا خدا دارک پدا و په همځي سره بدل سر. یا داو مقیا سره بدل قیام به 50 سره بدل ک اولم و یا سره بدل ک د یودای نه تو دایان ولا و جن یا 50 سره بدل ک کدل د دعون ولا قانون د دعون ولا قانون د د دعون د پتر کی دعون و نوسته له وسه و راغ په طرف کی په مسل چې په طرف کی را سی نه د 50 سره بدل کیږي نو دی شو د دغه سره هم سره اسمه خلاف به باضی دوا قانون کې سات و په هم دي سره بدللی لکه ما قبل دي متاریخ نه دي بلکې الیفه ساکنه باضی د دغه قانون بنا باندې و په یا سره بدللی دې دوا اون والا قانون د و جن یا په هم دي سره بدلوی الکه اور پسی قانون دې نه هو والا قانون د قانون حکم دی اذوبی مطلب د قانون دا ده, ده چې کلا و واقع شي دې اما واقع شي یا واقع شي لکه لمځه پهل کې عمر کې تي زمایي نو دا یا په وسربدګي ما بالکل دغه مخام مخاليف کیه قانون د دعویہ والا دعویہ کله خبر او چې وا واقع شي په مقابله د لام کلمې کې ما مخ کې تی نو او په یا سربدګي دعویہ تی جو نه هو والا قانون دا چې یا واقع شي په مقابله د لام کلمې ده پهل کی او مخ کې تی زما وی نو یا په چا سربدګي لا کنا هو نه هو نه هو نه هو نه هو نه دا په څل یا رغله په مقابله د لام کلمې ده پهل او مخ زما وا دا او بدل بدلخه یا سره بدل قانون نه نهوت نه او نهوت الاخریه تنتی اه او یم او سره اس قانون کا مطلب ای جو یا کسی فعل کے لام کلمی مقابلہ واقع ہو او داغي مقابل مزہوم تو ایک یا کو و کے ساتھ بدلا نواتی وی لکہ او نهوت اصل کہ نہ یا او نہ یتو یا واقع شدلام کلمی د فعل کی نو سلسلہ مو کال معقابل دتی <دیتینا> موممو دازه یا هم په سره بدل کوونه هو او نه هو وې نه قاعده شو قاده د د عام نه او مینا ایمانه له قاعد ده د قعدی هو کوم د عجووببي مطلب د قاعدې دا دی اډی راسانانه ده هم را چېکان اول متاری کېسانی کی ش مدافانی ساکی نهبا دا, سا دا, دا اول همدی موافق د اول همتی د حرکت موافق په چا سرهبد دییل ل سر کاله همد په نه حرکت د پات او نی محمد به پهچ سره بدل علیب سره کابل احمد زبانه حرکت زمینی و 50000 را کابل احمد زبانه حرکت کښی و حرکت د چکه د و په څنګ لکه آ لکه نه پاسل کیږي آ ما نه په هم زیره غلي ځواړه متحرکه اوله متحرکه ساني ساکنه ساني موضوعا 50000 را بالا الالف سره کو مينه پاسل کی او کو مينو ایمان نه پاسل کی د اسره زیاده پخلی لیکن دی ما نه تراد کا دا زه هم زیاته غلیځ واړه متحرکی لکهن بیا هم نه دی بدل شوی لکه چې اخلا ټول لا اوخذ امور اخلا ټول کې او اوکول مور فاصله کې او امور وو کې چې شو نظر ته هوځه هم زیاته غلیځ اول هم تاریخ په کار لیدل شي دا دا په واړه حذف شوی دا چې شه دی خلاص ته ښه ځو ډیر کار ورګې ایس کا مطلب که حمزه سااکین مظهر معقب د دی نه بل همز متحرکي او پامدغه کلمه م ک دا همزه ساکنه په اوزهه بد د حمزه حرکت موافق پار ایلت سره بدلو واجبب دی یعنی اگر معقببل حمزه مضموم هو نو کچر ته معقب د دی نه نو د به په دا په سره بدلو کو مو تعاللب سره کو مي نو په یا سره خو پهې سر سره اس حمزه ساکینه کو حرکت دی نه کا سبب بوج نوو همزیې ته د حرکت ورکلو دا حرکت ورکولو سبب موجوده بیا پارفله سره نه بدلو بیا 50 سره بدلو بیا بیا حرکت ورکو لک او اومنا ایمانن دا فاصله کې اامنا اومنا او, او ایمان نمزه ساکنه د ماقو حرکت موافق پارفله سره وجوبن بدله کړنو اامنا اومنا ایمانن ته نه جوړی اوس مثال دا همزه ساکنه مظہر چاغته د حرکت ورکولو علت موجوده لک اچ شی واخلا ا دا فاصله کې ا عموم مؤتجهوم ا او وصول نو څه څلو ا وصول دلته د شي څلو څه که په همزې راغلي اوله متحركه صاني ساکنه نو د د دې محمود قاعده خدا خوړې چې صاني 50 ر بدل کړه الی 40 بدل کړه لکه دغه راغله ده ا عموم کې مذاف قاعده ده ګو میمره راغلي په اوله نو هغه خدای تقاضا کې چې دا اول ميم حرکت ماقبل همجی څور کا اول فسانه کی څه ښه کا کا نو د مصافو قاعده دا تقاضا کوي چې دا همزه تر استخر کا اول ميم حرکت همجی څور قومین قومین کی څه ښه کا کا او د محمودو قاعده دا تقاضا کوي موږ همزه پچا سره بدل کړو او د مصافو د محمودو قاعده چې سره لاندې راځي نو کوم قاعده ته مترجه کوي مصافو قاعده ته نو اوله ميم حرکت هم چا تور کا همجی تور نو او مې پر موږ سمو درم کنه چې ته نتیج دا ا دا چې څه ده ا او سو په سره کی څه ا او سو دلته ملانځه راغله اوس محمد والا قاعده دا وې سانی په چا سره بدل کاله سره او یقول تقول والا قاعده دا حرکت او نقل كما قبل چا ته ورکه همزي تورکا مله هازه تر حرکت به همزي چا ته ورکه لکه یقول تقول والا قاعده او جنا حرکت همزي تورکو نو چې څه جوړ شو ا او سو جوړ شو یہ حمزہ ساکن مصدر ماقبل تن بل حمزہ متحرکہ لیکن اذان نہ ہے کہ ان کی اس حرکت ہی نکسبب موجود ہے اول مثال میں حرکت نقل اول مثال کې حرکت میم نقل قامځي تور کوم میم کومین کې منظمته دویم مثال کې دو حرکت نقل څه حمزه تمر کو او اسنته دوچو اول مثال کې اذان کړ دې په دویم مثال کې څه دی اول مثال کې ميدغان ته او په دویم مثال کې اعلان ته ترجیح ور لیکن فل وخذ و مردا دی کل اوخذ مو وجوبن امور جوازن شاد ده مور کی جوازن شاد ده معنی کی او امور او امور ولم امور ولم تته دي کل اوخذ مراسل کی او کل اوخذ امور ته فان خدا ورچد ته ما همزه پاور سربدکه چې او کل اوخذ امور پړته لیکن دوسرے همزو کی بچبه وکثرت استعمال توجہ د کثرت استعمال دو ورځې تخفیف وک او له تخفیف خلاف القیاس ودری همزو کی بچبه وکثرت استعمال کې تخفیض کیلئے د تخفیض د پر خلاف الیاس حمزه حذف کرا او اولا مزه صورت یاولا حمزه د دې وجینو چې استغنا د وجینو یعنی ا بوه دیسه نه یا نه ما بات متحرک ہونے کی وجہ چی اگر اور دره لہذا امر می دوسرا حمزه دوسرے حمزه کو درج کلام میں وہ حمزه پدر د کلام کی باقی رکھنا ودا فصیح دی لکا و امر اهلک بالصلاه او ابتداء کلام کې دوه حرف حذف کوله شي لکه نبی له صلاة و سلام دا کو دے چې مروس بیان کوم په صلاة ورپسې دوه حروف متجانسن ولا قانون دی دا د شي څلور چې دا څلور قانونونه دي یو قانون نه دی دا څلور قانونونه دي